І всі вони хочуть їсти, всі хочуть пристойно одягатися, всім їм треба платити пеньонзи. А ще ж декорації, костюми, ночівки, переїзди. Ви знаєте, Привелебний, скільки обходиться переїзд мого кагали від Варшави до Тарнополя або від Лодзя до Луцька. А ви знаєте, скільки я плачу за те, щоб він тільки одну ніч переночував у готелі? Краще вам того не знати, холера ясна. «Бо нащо вам мій клопіт?» «Так і так», – погоджується Равин. «Так і так, пане Загорський, як я вас розумію?» «О, як я вас розумію!» «Театр – то великий клопіт, дуже-дуже великий. Я б собі такого ніколи не побажав, правда, Ривко?» «Але режисерові – режисерове, а Равинові – Равинове. А гешефт є гешефт. Самі подумайте, от якби ви ще й агента в театрі тримали, щоб він вам організовував виступи, скільки б то б ще і йому довелось платити? Вай, вей. А я вам зроблю всю роботу за агента. Знайду, загітую і приведу до вас публіку. Яку публіку? Мух, пальчики оближеш. Та вона вам такі овації влаштує, що шолом Алейхем на тому світі усміхнеться. І що ж ви, пане Загурський, пропонуєте мені за це? Що? Такий мізер, що з мене й кури в курнику до ранку будуть сміятись. Але хай уже. Я єврей нежадібний. І тому тільки з великої поваги до вас і до знаменитого шолом Алехіна – 17. Ще з півгодини вони змагаються. Тепер уже за кожен відсоток, за кожних пів відсотка. І нарешті сходяться на 15. Обидва незадоволені, але обом це видно. Театр Яна Загурського має право мандрувати містами і селами Білостоцького, Лодзинського, Новогородського, Варшавського, Тарнопільського, Віленського і Волинського воєводств. Саме таку територію ще й 15 років тому визначило для нього Міністерство внутрішніх справ Польщі, яке на основі першого і другого артикулів спеціальної декларації про видовища і дало Загурському дозвіл на створення власного мандрівного театру. Зареєструвати такий колектив справа нехитра. А от щоб він вижив і тримався на плаву вже стільки років, третини батьківського спадку виявилось замало. Стартовий капітал хутко пішов, як вода у пісок. Треба заробляти свої гроші, постійно заробляти. І тут, уже, режисерського таланту і амбіція Яна Загурського та одержимості дібраних ним акторів замало. Тут уже більшу роль грає чіпкість, вміння крутитися, дипломатичність і навіть хитрість Яна Загурського, у якому здібності і діловитість змішалися у тих же пропорціях, що й польська та єврейська кров. Він у своєму театрі – і директор, і адміністратор, і режисер, і актор, і бухгалтер, і антрепренер, і навіть перекладач. Без перекладача ніяк не обійтись, адже з самих початків театр грав польською і єврейською мовами добре знаними його засновником. А коли Ян Загорський одружився, то почав робити постановки ще й українською. Так побажала молода дружина-українка, яку Ян просто обожнює. Отож, перед корінними жителями Польщі театр виступає польською. На етнічних українських землях, що за Рицьким договором 1921 року відійшли до Речі Посполитої, українською а в містечках і селах, де переважає жидівське населення, а таких у Речі Посполиті багато – єврейською. Така тримовність дає змогу завойовувати широку аудиторію, але разом з тим постійно потребує і доброго перекладача. Найбільш касові збори театру дають саме єврейські містечка, а їх у Речі Посполитії чимало. Скажімо в Любомлі, що у Волинському воєводстві понад 93% населення іудеї. Кожному виступу у такому населеному пункті передує зустріч з равином. Він і є тим ключиком, який відмикає двері до аншлагу. Під час неї Загорський домовляється про відсотки для перевелебного від проданих квітків. Після того равин на богослужінні закликає свою слухняну паству приходити на виставу, бо ви таки знаєте, що єврей має бачити єврейську класику, а як вона ще й нашою мовою, то ми таки повинні це чути. Кожний правелебний ребе легко йде на угоду з Яном Загурським, бо який же єврей відмовиться хай від маленького, але кишефту. Але для театру така написана угода вигідна, бо гарантує повну залу, овації публіки і добрий касовий збір. Дана і не думала, що так просто можна отримати місце у театральній трупі.